Бугристе поле, по боках – піски, лози. Чорні хмари повзли по самому полю, вивергаючи потоки води, заливаючи людей, коней, гармати. Церковні прилати полум'яними словами надихали воїнів на битву з невірними. Королівський канцлер Стефан Брдарич радив відступити. Сербські воєводи Радич Божич і Павло Бакич, які добре знали військовий норов турків, радили обставитися возами. Але єпископи і угорські бани воліли битися тільки у відкритому полі. І нерозумний король послухав недосвідчених воїнів, а цих надутих крикунів і хвальків. Військо було поставлено в два ряди: в першому піхота під захистом вісімдесяти проти трьохсот турецьких гармат. У другому – надія короля Кіннота. Сам король із тисячою закутих у залізо вершників, оточений церковними прилатами і вельможами, об'їжджав і підбадьорював своє військо, тим часом як султан у своєму розкішному шатрі, сидячи на золотому троні, вів останній перед битвою диван. На диван покликано не тільки воєвод, а й найстаріших воїнів з яничарів. Сиві, як вівці, з вусами до пояса, старі яничари стали перед султанським троном, не схиляючи голів. Не схиляли їх навіть перед смертю самою, не гнучись у поклонах, бо вже задубіли від старощів так, що не зігнулися б навіть від пекельного вогню. Бег звернувся до найстаршого з них, якого звали Абдулато Злу, себто Старий. «Щасливий падишах хоче твоєї ради, Старий». «Яка йому ще більша рада відповів Яничар, окрім тої, щоб бився?» І відвернувся. І від бега, і від султана, простуючи з намету під зливу й погибель. За ним спокійно посунули й інші ветерани, так ніби вже вважали всіх угрів мертвими, а битву виграною. Сулейман спитав, що думає про битву бег? Той сказав, що треба передовсім боятися угорської кінноти. Удар її страхітливий, і його не витримає ніяка сила на світі. Тому, коли вдарять угорські вершники, треба вмить розступитися і пропустити їх, а тоді оточити залізним обручем і здавити. Інакше нема ради. Все інше – в благословенній волі Аллаха і в руках його величності Султана. Вирішено було після загальної молитви вдарити на невірних, пославши поперед усього війська, Чотири тисячі латників на чолі з безстрашним Балібегом, як я пашичем. Маленький, як прищик, Балібег завжди кидається першим у найстрашнішу битву, віддаючи вельми добре, що смерть літає угорі, скошуючи все, що підноситься над землею занадто високо, а його ніколи не зачіпає завдяки його мізерному зросту. За Балібегом мали йти румелійські війська, очолювані Великим Візиром і Це мала бути перша битва в житті хитрого грека. Підтримувані вогнем 150 гармат. Третя хвиля султанського війська. За Анатолійським Беглербегом, Бехрамом, Пашею. І так само 150 гармат. Четверта хвиля. Яничарське військо в супроводі шести знамен кінноти під командою самого Сулеймана, оточеного вірними охоронцями. Султан так само, як і його великий візир, вперше в житті брав участь у битві, бо знав, що на цьому полі вирішується доля його імперії. Коли його перемога, тоді може царювати далі. Коли ж поразка, тоді не варто й жити. Вірив у звитягу, снаги надавав йому останній лист улюбленої хасекі, Знові знов просив допомоги Валаха, і мов би саме небо прийшло йому на поміч, затуливши чорними хмарами все його військо, сховавши від ворога, засліпивши його, обезгладнивши. Велетенською темною хмарою, з'єднавшись з хмарами небесними, посунуло на мохацьке поле турецьке військо. Завивали бойові сорми, греміли султанські барабани, Шкіру яких цілу ніч сушили на вогнищах військові дюмбекечі. Гриміли гармати, свистіли стріли, холодний вітер ішов від тисяч шабель, що здіймалися у смертельних замахах, а над усім панувала злива, якої ще не бачив світ. Злива знетямлювала угорських воїнів. Вони сліпли й губилися в ній, тоді як турки, не зважали на неї, не лякало їх ніщо.